Slavoslovia A126, -a, de mulțumire pentru harul Sfintei Tainei, preoției. Aleluia, slavăție, Doamne, Tată Cereste, vin și-ți mulțumim, fiindcă prin Taina preoției. mâinile episcopilor tăi ars și aprinse de har pe creștile noastre a împreunat. Aleluia, slavăție. Doamne, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina preoții chemare de a fi neamul Tău cel sfânt și preoțesc ne arătat, când pe Fiul Tău, preot unic și dumnezeiesc ne i dat. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina preoții cum să fim preoți în veac ca dec. Porunca Ta sfântă am ascultat, când Fiul Tău cu drag ne-a binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă prin taina preoției să fim iscusiți în lucrarea Sfintilor Taine ne învățat și să sfințim pe fiii împărăției cu puterea Fiului Tău am lucrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Celeste, bine și-ți mulțumim, fiindcă prin taina preoției noi lumina Sfintei Evanghelie am împărțit când am predicat și pe Fii luminei i-am chemat. Aleluia slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, bine și mulțumim, fiindcă prin taina preoției porunca ta luați, Duh Sfânt, cu smerite inimi am ascultat și porunca desăvârșirii ca o cruce am luat. Aleluia slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te bine și mulțumim, fiindcă prin taina preoției să păstorim biserica ta câștigată cu sângele fiului tău ne dat și ca mădulare în trupul său ne-ai înfiat. Aleluia slavă ție, Doamne, tată celestei, bine și îți mulțumim, fiindcă prin taina preoției puterea ta de a ierta păcatele fraților noștri, fiul tău prin noi a lucrat. Aleluia slavăție, ție, Doamne, tată, celestei, bine și îți mulțumim, fiindcă prin taina preoției puterea ta de a învăța pe frați calea ca mântuirii și de a face părinți episcopilor, fiul tău le a credințat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin taina preoției Dumnezeiescul har neputințele noastre le-a vindecat și din mâinile Sfântului Duh preoția ca un dar am luat și cu sfintele Taine ne-ai binecuvântat.